Filipe beraz aipatu delarik, eh? turismoa besteak beste, aipatu duzu uh, larrun uh, proiektua eta zure uh, proposamenetarik bat zen uh, Euskal Elkargoaren gain izan zedin kudeak eta. Bai, hori da, zenta gaur, bozkatu ditugu beraz uh, turismo politiko hortan finkatu bertziren helburuak, eta nahi zandut uh, galdetu, uh, gogo eta zaksakon bat uh, hastea, Eta sora saldi bat seriosa hastea ere departamenduarekin ikusteko nola juridikoki eta teknikoki guk, erri elkargounek, e, berre eskuratzen alduen edo eskuratzen alduen hobekik egiteko e, lahun mendio gen e, kudeaketa. Zenta guretzat eta hori, e, atxe filosofia eta iritzia da ere, e, ez baitugu hori bat ere normala ikusten, e, lahun mendio hori, gauk gure lugaldean dagona, departamendua kudeatzea, eta badakigularik bereziki. Hortarik ateratzen diren hainbat etekinak, eh, diru irabaziak, zerbitzatzen direla beste departamenduko hainbat lekuen diru galtzeak tapatzea. Gaur erri hainbat eskumen baditu, bai mailan baita ere gure mendiaren kudeaketan eta ere garaioen punduaren gainean, Eta beraz, pentsatzen dugu eta iduritzen zait hori eh, agun normala litakela. Eh, lahun, mendiohtarik ateratzen aldiren hainbat diru irabaziak, gure politikari eh, etordadin eta gure politika sakon hori martxan ezartzeko baliatuak izan dadin. Eta proiektuan egin nahi diren aldaketak ere behar bada, hemen berean kudeatuak izan daitezen? Bistanda, bistanda. Gaurko egunean behaz proiektu hori departamenduak eramakidu. E, bon, badakigu maluruzki ez direla gauzak hain argiki joaiten, hor badira inbat elkarte eta jende keskatuak direnak, e, lazer jaunak errezibitu ditu azkenian iduriz joan den egun horietan, baina badira inbat informazio eskaz eta inbat oino hitzal guneak, hor, eta pentsatzen dut, hortan ere guk ere maiten baginu gure artean proiektu guri, ez litakela olako arazorik izanen. Beste gai bat mainera ekarri duzuna ere izan da beraz PLUarena eta besteak beste haipatu da arbonako PLUa eta zuk hainbat autetxiren gutuna irakurri duzu, zergatik? Bai, bon, gaur haipatu da arbona, baina e, jadanik beste egun batean ere aipatu nuen da gure funksionamenduari buruz, ne hor, gauza bat ez dena normala. Gaur kontseilu untan badakigu hainbat tendentzi politiko eta talde, eh, gure errietan diren taldeak ez direla ordezkatuak. Hala bon, da, izendatzen sistemak du hori ekartzen. Bon, iduriz bi goian hori aldatuko da, zenta hor ordezkariak bozkatuak izain baitira. Beraz, uste dut, olako dokumentuak eta olako gai garantziak aipatzen direlarik, guk behar dugula informazioa oso haukana eta hor gauk argbonako pelu, delako geriburuz, behaz irakorri dut argbonako autetxi batzuen e, iritzia, e, zenta bizikia dejada geitea e, argbonako kontseiluak e, bere baimena edo eman duela, bainan errangabe ere e, kontseilu hortan e, izan direla zta ibadak, eta batzuk ere, hor, kezka batzuk eta ez ziren keskatipiak e, agertu dituztela bere ziki, laborantza mailan, zenta agertzen baita iduriz nik ez dut gaya da ongi zagutzen, baina pentsatzen dut autetxio horiek ongi zagutzen dutela hainbat laborantxa luj eraikigahi bilakatuko direla, odan e, egia da ele errak ibiltzen alditugula ganez laborantxa nahi dugula babestu baina lorako dokumentuetan ohartzen gira maluruski azkeneko orte hauetan, eta ez bakarikak bonan beste hainbat lekuetan hainbat laborantza luj sakrifikatuak direla eraikuntzari e, emaiteko Eskatzen duztuna, azkenean Zer da herriko etxetan gutxien goek duten hitza hemen erentzuna izan da din? Bistan da, eta uste dut dokumentuan beharko litakela igorri guri, e, Kontseiluetan izan diren ez daibaden txostena. E, hori galdatu nuen jadanik duela zonbait hilabete gai gaibata ipatu ginuelarik, zenta hojere baziren keska batzuk agertua eta guk gintuen dokumentuetan keska horiek etziren bat azalduak, beraz uste dut demokratikoki berriz ere orain guk guk erri elkarkoak hartzen ditugu hemen erabakiak e, lur politika mailan, eta ez da gaitipia, bora uste dut, informazio osoa behar hemen bozkatzen duten autetxiek.